Capitolul 22 Mântuirea și Relația Sfântă Introducere Fieți milă de tine cel înrobit atâta vreme, bucură-te că cei uniți de Dumnezeu s-au reunit și nu mai trebuie să privească păcatul despărțiți. Unde sunt doi, păcatul nu poate fi privit de amândoi deodată, căci nu l-ar putea vedea în același loc și timp. Păcatul e o percepție strict individuală, văzut în celălalt, dar crezut de fiecare în propriul sine. Și fiecare pare să facă o altă greșeală, una pe care celălalt nu o poate înțelege. Frate, e aceeași, făcută de același și iertată în același fel pentru cel ce a făcut-o. Sfințenia relației tale te iartă și îți iartă fratele, desfăcând efectele produse de ce ați crezut și ați văzut amândoi, și odată cu dispariția lor, dispare cu ele și nevoia oricărui păcat. Cine are nevoie de păcat? Numai cei singuri și însingurați care își consideră frații diferiți de ei înșiși. Tocmai această diferență, vizibilă dar ireală, face ca nevoia de păcat, ireală dar vizibilă, să pară îndreptățită. Și toate acestea ar fi reale dacă ar fi și păcatul. Căci o relație nesfântă se bazează pe diferențe unde fiecare crede că celălalt are ce nu are el. Așa se reunesc fiecare să se desăvârșească pe el însuși și să îl prade pe celălalt Și stau până cred că nu mai e nimic de furat, iar apoi trec mai departe Și o înăresc așa printr-o lume de străini diferiți de ei, trăind cu trupurile lor, poate sub un acoperiș comun Care nu îl adăpostește pe nișcare, în aceeași încăpere și totuși fiecare în lumea lui o relație sfântă pornește de la altă premisă. Fiecare s-a uitat înăuntru și nu a văzut nicio lipsă. Acceptându-și a vrea să o extindă, unindu-se cu altcineva întreg ca el. Nu vede nicio diferență între aceste sine, căci diferențele țin doar de trup. De aceea nu vede ceva ce ar vrea să ia. Nu-și neagă propria realitate pentru că ea e adevărul. El stă chiar sub cer, dar destul de aproape să nu se mai întoarcă pe pământ, căci relația și aceasta are sfințenia Cerului. Cât de departe poate fi de casă o relație atât de asemănătoare Cerului? Gândește-te ce te poate învăța o relație sfântă. În ea se desface convingerea că există diferențe. În ea se trece de la credința în diferențe la credința în identitate. Și tot în ea, vederea diferențelor se transformă în viziune. Rațiunea vă poate conduce acum, pe tine și pe fratele tău, la concluzia logică a unității voastre. Ea trebuie să se extindă după cum v-ați extins și voi doi când v-ați unit. Trebuie să se autodepășească, după cum v-ați depășit și voi trupul, dându-vă posibilitatea să vă uniți. Iar acum, identitatea pe care ați văzut-o se extinde și înlătură în sfârșit toată senzația de diferențe, ca identitatea din spatele lor să devine evidentă. Iată cercul de aur în care îl recunoști pe Fiul lui Dumnezeu, căci ce se naște într-o relație sfântă nu poate avea sfârșit. Mesajul relației sfinte Lasă rațiunea să mai facă un pas. Dacă îl atași pe cel pe care Dumnezeu vrea să-l vindece și îl urăști pe cel pe care îl iubește el, tu și creatorul tău aveți o voie diferită. Dar dacă tu ești voia lui, trebuie să crezi atunci că tu nu ești tu însuți. Chiar poți să o crezi și o și crezi și ai credință între asta și vezi multe dovezi de partea ei. De unde te întrebi, îți vine neliniștea ciudată, senzația că ești deconectat, și frica obsesivă că îți lipsește orice înțeles? E ca și cum mai nimerit aici din întâmplare, fără alt plan decât să o întinzi de aici că-și nu mai asta pare cert. Am auzit însă o descriere foarte similară mai devreme, dar nu te-a descris pe tine. Și totuși crezi în continuare că această idee ciudată te descrie cu acuratețe. Rațiunea ți-ar spune că lumea pe care o vezi cu ochi care nu sunt ai tăi trebuie să nu aibă sens pentru tine. Cui să își returneze mesajele o asemenea vedere. Sigur, nu ție al cărui văzi e total independent de ochii ce văd lumea. Dacă nu e viziunea ta, ce poate să îți arate ție? Creierul nu poate interpreta ce vede viziunea ta. Asta tu ai înțelege. Creierul interpretează pentru trup din care face parte, dar nu poți înțelege ce îți spune și totuși l-ai ascultat și îl asculti și ai tot încercat din greu să îi înțelegi mesajele. Nu ți-ai seama că e imposibil să înțelegi ce nu izbutește nici cum să îți par vină. Nu ai primit niciun mesaj pe care să îl înțelegi, că ce ai ascultat ce nu poate comunica. Gândește-te atunci ce se întâmplă. Negând ce e și crezând cu fermitate că ești altceva, acest altceva pe care l-ai făcut să fii devine văzul tău și atunci acest altceva trebuie să fie cel ce vede și altceva fiind ai doman. ție îți explică ție ce vede. Viziunea ta, firește, ar face asta să fie deprisos. Dar dacă ochii sunt închiși și ai cerut acestui altceva să te ghideze rugându-l să ți explice lumea pe care o vede el, nu ai motiv să nu asculți și nici să suspectezi că explicațiile ce ți le dă nu sunt adevărate. Rațiunea ți-ar spune că nu pot fi adevărate pentru că nu le înțelegi. Dumnezeu nu are secrete. El nu te poartă printr-o lume de chină așteptând să ți spună la finele călătoriei de ce ți-a făcut una ca asta. Ce poate fi secret de voia lui Dumnezeu? Tu însă crezi că ai secrete. Ce pot fi secretele tale dacă nu o altă voie care e ata ta de a lui? Rațiunea ți-ar spune că asta nu e un secret ce trebuie ascuns ca un păcat, ci o greșeală. Nu-ți lăsa frica de păcat să oferească de corecție, căci atracția vinovăției e numai frică. Iată singurul sentiment pe care l-ai făcut, indiferent ce pare să fie. E sentimentul tăinuirii al gândurilor private și al trupului. E singurul sentiment ce se opune iubirii, ducând mereu la vederea diferențelor și la pierderea identității. Iată singurul sentiment ce te ține orb dependent de sinele pe care crezi că l-ai făcut să te conducă prin lumea pe care a făcut-o pentru tine. Vederea ți s-a dat odată cu tot ce poți să înțelegi, nu vei avea dificultăți să înțelegi ce îți spune această viziune, că și fiecare vede doar ce crede că este el însuși și ce îți va arăta vederea ta vei înțelege pentru că este adevărul. Numai viziunea ta poate să îți transmită ce poți să vezi, ea ajunge direct la tine fără nevoia de a-ți fi interpretată. Ce are nevoie de interpretare precis este ceva străin și nu îl va face niciodată ceva de înțeles, un interpret pe care nu îl poți înțelege. Dintre toate mesajele pe care le-ai primit și nu le-ai înțeles, doar cursul acesta e accesibil înțelegerii tale și poate fi înțeles. Asta e limba ta. Nu o înțelegi încă doar din cauza că întreaga ta comunicare este ca a unui nou născut. Sunetele scoase de un nou născut și cele pe care le aude sunt cât se poate de nesigure, însemnând pentru el diferite lucruri la momente diferite. Nici ce aude, nici ce vede nu e stabil deocamdată, dar ce aude și nu înțelege va fi limba lui maternă, prin care va ajunge să comunice cu cei din jur și ei cu el. Iar ciudatele ființe mișcătoare ce le vede în jur vor deveni mângâietorii lui și își va recunoaște casa și îi va vedea cu el acolo. Așa că în fiecare relație sfântă se renaște capacitatea de a comunica în loc de a separa, dar o relație sfântă renăscută ea însă și atât de recent dintr-o relație nesfântă și totuși mai străveche decât vechea iluzie pe care a înlocuit-o, e ca un nou născut acum în propriei renaștere. Și totuși, ți se redă viziunea în acest prung și el va vorbi limba pe care o poți înțelege. Nu e crescut de acel altceva ce ai crezut că ești. Nu i s-a dat acestuia, nici nu a fost primit decât de tine. Căci doi frați nu se pot uni decât prin Hristos, a cărui viziune îi vede una. Gândește-te ce ți se dă, sfinte frate. Acest copil te va învăța ce nu înțelegi și te va lămuri. Căci limba lui nu îți va fi străină. El nu va avea nevoie de niciun interpret pentru tine, căci tocmai tu l-ai învățat ce știe știind. El nu poate veni decât la tine niciodată la altceva. Unde a intrat Hristos nimeni nu e singur, căci nu și găsește casa în separații, ci trebuie să renască în casa lui străveche atât de nouă în aparență și totuși cât el de veche, un mic nou venit care pentru a putea trăi depinde de sfințenia relației tale. Fi sigur că Dumnezeu nu și-a încredințat fiul cui nu merită, de unit nu merită să se unească decât ce este partea lui și nici nu e posibil să se unească ceva ce nu e partea lui. Celor ce se unesc trebuie să li se fi redat comunicarea căci nu o pot face prin trupuri. Ce i-a unit atunci? Rațiunea îți va spune că trebuie să se fi văzut unul pe altul printr-o viziune nu a trupului și să fi comunicat într-o limbă pe care trupul nu o vorbește și nu se poate să îi fie atras ușor ca să devină unul imagini sau sunete înfricoșătoare. În schimb, fiecare a văzut în celălalt un adăpost perfect în care propriul sine poate renaște în siguranță și în pace. Iată ce a spus rațiunea și iată ce a crezut pentru că a fost adevărul. Iată prima percepție directă pe care o poți face. O faci printr-o conștiență mai veche decât percepția renăscută însă într-o clipă, că știe timpul pentru ce a fost dintotdeauna. Gândește-te ce ți-a adus clipa aceea, recunoașterea că acel altceva ce ai crezut că ești e o iluzie, iar adevărul a venit numai decât să îți arate unde trebuie să fie sinele tău. Tocmai negarea iluzilor face apel la adevăr că ce a nega iluzile înseamnă a recunoaște că frica e fără înțeles. În casa sfântă în care frica e fără de putere, iubirea intră cu gratitudine, recunoscătoare că e una cu voi care v-ați unit ca să o lăsați să intre. Hristos vine la cei ca el, același, nu diferit, căci i-a atras mereu de el însuși, ce i se aseamănă atât cât o relație sfântă. Și ce va atrage la oaltă pe tine și pe fratele tău, îl atrage și pe el la voi. Aici, dulceața lui și blânda lui inocență sunt ferite de atac și tot aici se poate întoarce cu încredere, căci credința în altul este întotdeauna credința în el. Ai într-adevăr dreptate să-ți consideri fratele casa lui Aleasă, căci aici voiești cu el și cu tatăl lui. Aceasta e voia tatălui pentru tine și atacul a lui. Și e cert că cine e atras de Hristos e atras de Dumnezeu, după cum e cert că sunt atrași amândoi de fiecare relație sfântă, casa pregătită pentru ei când pământul se preface în cer. Nepăcătoșenia fratelui tău Opusul iluzilor nu e deziluzia, ci e adevărul. Numai eului, pentru care adevărul nu are înțeles, îi par a fi singurele alternative diferite una de cealaltă. În realitate, ele sunt același lucru. Amândouă aduc la fel de multă nefericire, deși fiecare în parte pare a fi modul de a scăpa de nefericirea pe care o aduce cealaltă. Fiecare iluzie duce chin și suferință în faldurile întunecate ale grelelor veșminte în care își ascunde lipsa de substanță. Însă cei ce caudă iluzi. Iluzii sunt acoperiți și ascunși de bucuria adevărului, tocmai de aceste întunecate și grele veșminte. Adevărul este opusul iluzilor pentru că oferă bucurie, care poate fi opusul nefericirii dacă nu bucuria. A lăsa un soi de nefericire și a-ți căuta altul nu e nici de cum o soluție. A schimba iluzile între ele înseamnă a nu schimba nimic. Căutarea bucuriei în nefericire e un lucru fără sens, căci cum e cu putință să găsești bucurie în nefericire? Tot ce e cu putință în lumea întunecată a nefericirii este să selectezi anumite aspecte din ea, să le vezi diferite și să definești diferența ca bucurie. Dar a percepe o diferență unde niciuna nu există, precis nu va face diferența. Iluziile le aduc numai vinovăție și suferință, boală și moarte celor care cred în ele. Forma în care sunt acceptate nu e relevantă. În ochii rațiunii, nicio formă de nefericire nu poate fi confundată cu bucuria. Bucuria e veșnică. Poți fi sigur că orice fericire aparentă care nu durează e frică, de fapt. Bucuria nu se preface în tristețe, căci ce e veșnic nu se poate schimba. Dar tristețea se poate preschimba în bucurie, căci timpul cedează la ce e veșnic. Numai ce e etern trebuie să rămână neschimbat, dar tot ce e în timp se poate schimba cu timpul. Dar dacă schimbarea e să fie reală și nu închipuită, iluziile trebuie să cedeze la adevăr și nu la alte vise care sunt la fel de ireale. Așa ceva nu ar schimba nimic. Rațiunea îți va spune că singura modalitate de a scăpa de nefericire este să o recunoști și să o iei în cealaltă direcție. Adevărul e același și nefericirea e aceeași, dar diferă una de alta în toate privințele, în toate cazurile și fără excepție. A crede că poate să existe și o singură excepție înseamnă a confunda ce e același cu ce e diferit. O iluzie nutrită și apărată împotriva adevărului lipsește de înțeles tot adevărul și acordă realitate tuturor iluzilor. Iată ce putere au convingerile. Nu pot face compromisuri, iar credința în inocență e credința în păcat, dacă convingerea exclude o singură faptură și o ține pe din afară, izolată de iertarea ei. Atât rațiunea cât și eul îți vor spune acest lucru, dar nu îl înțeleg la fel. Eul te va asigura acum că este imposibil să nu vezi vinovăție în nimeni și dacă vederea ei în altul e singurul mijloc de a scăpa de vinovăție, atunci credința ta, în păcat, trebuie să fie veșnică. Rațiunea însă privește totul altfel, văzând în sursa unei idei ceea ce o va face adevărată sau falsă. Așa și trebuie să fie dacă ideea e ca sursa ei. De aceea, spune rațiunea, dacă debarasarea de vinovăție a fost dată Spiritului Sfânt ca scop al său, de către cel pentru care nimic din ce voiește nu e imposibil, mijloacele atingerii lui sunt mai mult decât posibile. Ele trebuie să existe și tu trebuie să le ai. Iată o fază decisivă a acestui curs, căci aici trebuie să se desăvârșească separarea ta de eu, căci dacă ai mijloacele de a lăsa scopul Spiritului Sfânt să se realizeze, ele pot fi folosite. Și prin folosirea lor, vei dobândi credință în ele. Pentru eu însă, trebuie să fie un lucru imposibil și nimeni nu își propune să săvârșească ce nu dă speranțe că se va săvârși vreodată. Tu știi că tot ce voiește creatorul tău este posibil, dar cel pe care l-ai făcut crede că nu e așa. Trebuie să alegi și acum între tine, cel adevărat, și tine, cel din iluzie. Nu și unul și altul, ci unul singur. Nu are rost să încerci să eviți această singură decizie, ea trebuie luată. Credința și convingerea pot să se oprească indiferent de care parte, dar rațiunea îți spune că nefericirea stă numai de o parte, și bucuria de cealaltă. Nu-ți abandona fratele acum, căci voi, care sunteți acei lași, nu veți decide singuri. Nici diferit. Vă dați unul altuia viață sau moarte vă sunteți mântuitor sau judecător, oferindu-vă reciproc refugiu sau condamnare. Acest curs va fi crezut în totalitate sau deloc, căci este fie întru totul adevărat, fie întru totul fals și nu poate fi crezut doar parțial, iar tu vei scăpa de nefericire în totalitate sau deloc. Rațiunea îți va spune că nu există teren de mijloc, un loc în care să te poți opri sigur, așteptând să alegi între bucuria cerului și nefericirea iadului. Până nu alegi cerul, ești în nefericire și în iad. Nu poți să iei nicio parte din cer să o oțești printre iluzii și nu poți intra în cer cu nicio iluzie. Un mântuitor nu poate fi judecător și nici mila condamnare, iar viziunea nu poate să condamne ci numai să binecuvânteze. Cela cărui funcție este să mântuiască va mântui. Cum o va face îți depășește puterea de înțelegere, dar când? trebuie să fie alegerea ta. Căci tu ai făcut timpul, așa că e la dispoziția ta. Nu ești un rob al timpului, după cum nu ești nici rob al lumii pe care ai făcut-o. Să ne uităm mai atent la întreaga iluzie potrivit căreia cel pe care l-ai făcut are puterea să-și înrobească făcătorul. Aceeași convingere a cauza și separarea. E ideea lipsită de înțeles că gândurile pot părăsi mintea celui care le-a gândit, că pot fi diferite de ea și că îi se pot împotrivi. Dacă ar fi adevărat, gândurile nu ar fi extensiile minții, ci dușmanele ei, iar aici vedem din nou o altă formă a aceleiași iluzii fundamentale pe care am mai văzut-o de multe ori. Numai dacă fiului lui Dumnezeu ar fi posibil să părăsească mintea tatălui său, să facă din el însuși altceva și să se pună împotriva voii sale, ar fi posibil să fie stăpânit de sinele pe care l-a făcut și de tot ce a făurit la rândul lui acesta. Privește marea proiecție, dar privește-o cu că trebuie vindecată și nu cu frică. Nimic din ce ai făurit nu are putere asupra ta dacă nu vrei să rămâi separat de creatorul tău și de o voie potrivnică alei sale. Căci numai dacă vrei să crezi că fiul lui îi poate fi dușman, pare posibil să ți fie dușman cel pe care l-ai făcut. Ai vrut să îi condam bucuria la nefericire și să îl faci să fie altceva și toată nefericirea pe care ai făcut-o a fost ata. ta. Nu te bucur să înveți că nu-i adevărat? Nu primești cu bucurie vestea că niciuna dintre iluziile pe care le-ai făcut nu a înlocuit adevărul? Numai gândurile tale au fost imposibile. Mântuirea nu poate fi. E imposibil să-ți consideri mântuitorul un dușman și să-l recunoști. Dar e posibil să-l recunoști drept ce e, dacă așa vrea Dumnezeu. Ce i-a dat Dumnezeu relații tale sfinte este în ea, căci ce i-a dat Spiritului Sfânt să îți dea i-a dat. Nu vrei să vezi Mântuitorul care ți s-a dat și nu vrei să schimbi cu recunoștință funcția de călău pe care i-ai dat-o cu cea pe care o are în realitate? Primește de la el ce i-a dat Dumnezeu pentru tine, nu ce ai încercat să îți dai tu. Dincolo de trupul pe care l-ai pus între tine și fratele tău, sclipind în lumina aurită care se răsfrânge până la el, din cercul nesfârșit strălucitor care se extinde de apururi, stă relația ta sfântă, iubită de Dumnezeu însuși, cel liniștit se odihnește în timp și totuși dincolo de el, nemuritoare și totuși pe pământ. Cât de mare e puterea care se află în ea! Timpul stă după voia ei și pământul va fi așa cum îl vrea ea. Aici nu există voie separată, nici dorința de a exista ceva separat. Voia ei nu are excepții și ce voiește ea este adevărat. Fiece iluzie adusă la iertarea ei se trece blând cu vederea și dispare. Căci în centrul ei are născut Hristos să-și lumineze casa cu viziunea care vede dincolo de lume. Nu vrei să fie această casă sfântă și a ta? Aici nu există nefericire, ci numai bucurie. Tot ce trebuie să faci ca să rămâi aici în liniște cu Hristos este să îi împărtășești viziunea. Viziunea lui se dă repede și bucuros, oricui este dispus să își vadă fratele lipsit de păcat. Și nimeni nu poate rămâne exclus din această disponibilitate dacă vrei să fie liberat complet de toate efectele păcatului. Oare vrei să fie iertat doar parțial? Poți oare să ajungi în cer cât te mai spitește să rămâi nefericire și un singur păcat? Cerul e casa purității desăvârșite și Dumnezeu l-a creat pentru tine. Privește-ți, fratele sfânt nepăcătos ca tine și lasă-l să te conducă acolo. Rațiunea și formele greșelii Introducerea rațiunii în sistemul de gândire aleului marchează începutul desfacerii lui, căci rațiunea și eu se bat cap în cap și nici nu e posibil să coexiste în conștiința ta. Căci obiectivul rațiunii este să limpezească, deci să facă evident. Poți vedea rațiunea. Aceasta nu e un joc de cuvinte, căci marchează începutul unei viziuni ce are înțeles. Viziunea este sens, chiar literalmente. Dacă nu e văzul trupului, trebuie să se înțeleagă. Căci e limpede și ce e evident nu e ambigu, se poate înțelege. Iar aici rațiunea și euul se despart într-adevăr să o apuce în direcții diferite. Întreaga continuitate a eului depinde de convingerea lui că nu poți învăța cursul acesta. Împărtășește aceeași convingere și rațiunea nu va fi în stare să-ți vadă greșelile și să facă loc corecției lor. Căci rațiunea vede prin greșeli, spunându-ți că ce ai crezut nu e real. Rațiunea poate vedea diferența dintre păcat și greșeli pentru că vrea corecție. De aceea îți spune că ce ai considerat a fi de necorectat poate fi corectat și trebuie să fi fost, prin urmare, o greșeală. Împotrivirea eului la corecție duce la convingerea fixă cu care crede în păcat și la desconsiderarea greșelilor. El nu vede nimic ce poate fi corectat. Iată cum o eul și cum mântuiește rațiunea. Rațiunea în sine nu e mântuire, dar face loc păcii și te aduce într-o stare mentală în care ți se poate da mântuire. Păcatul e un bloc de granit, coborât ca o poartă grea, încuiată și fără cheie, de-acurmezișul drumului ce duce la pace. Niciunul dintre cei ce îl privesc fără ajutorul rațiunii nu va încerca să-l străpungă. Ochii trupului îl văd ca un bloc de granit masiv, atât de gros încât ar fi o nebunie să încerci să treci prin el. Rațiunea însă vede prin el cu ușurință, pentru că este o greșeală. Forma pe care o ia nu poate ascunde de ochii rațiunii faptul că e gol pe dinăuntru. Pe eu îl atrage numai forma greșelii. El nu recunoaște înțelesul și nu vede dacă acesta există orba. Tot ce pot să vadă ochii trupului e o eroare, o greșeală de percepție, un fragment din întreg distorsionat și fără înțelesul pe care îl ar da întregul. Și totuși, erorile, indiferent de forma lor, pot fi corectate. Păcatul nu e decât o greșeală într-o formă specială pe care o venerează Eul. El vrea să păstreze toate greșelile și să facă din ele păcate căci iată-i stabilitatea, ancora grea în lumea schimbătoare pe care a făcut-o, piatra pe care i s-a zidit biserica și unde cei ce i se închină sunt legați de trupuri, crezând că libertatea trupului e libertatea lor. Rațiunea ți va spune că nu forma greșelii face din ea o eroare. Dacă ce ascunde forma e o eroare, forma nu poate să împiedice corecția. Ochii trupului văd numai formă, nu pot să vadă dincolo de ce au fost făcuți să vadă și au fost făcuți să se oprească asupra greșelii și să nu vadă dincolo de ea. Percepția lor e chiar una ciudată, că -și pot vedea numai iluzii, incapabil fiind să privească dincolo de blocul de granit al păcatului și oprindu-se la forma exterioară a nimicului. Pentru această formă de viziune distorsionată, exteriorul tuturor lucrurilor, zidul ce stă între tine și adevăr, e complet adevărat. Dar cum poate să vadă cu adevărat un simț al văzului ce se oprește în fața nimicului de parcă ar fi un zid solid? Îi pune frâu tocmai forma că ce a fost făcut pentru a garanta că nu se va percepe decât forma. Acești ochi făcuți să nu vadă nu vor vedea nici când, căci ideea pe care o reprezintă nu și-a părăsit făcătorul și tocmai făcătorul lor vede prin ei. Care să fi fost scopul celui ce a făcut-o dacă nu acela de a nu vedea? Pentru asta, ochii trupului sunt mijloace perfecte, dar nu și pentru a vedea. Vezi cum se opresc ochii trupului la aspectele exterioare și nu pot trece mai departe. Urmărește cum se opresc la nimic, incapabil să treacă de la formă la înțeles. Nimic nu e atât de orbitor ca percepția formei, căși vederea formei înseamnă că înțelegerea a devenit obscură. Numai erorile au diferite forme și pot de aceea să amăgească. Poți schimba forma pentru că nu e adevărată. Ea nu poate fi realitate pentru că poate fi schimbată. Rațiuneați va spune că dacă forma nu e realitate, precis e o iluzie și nu o poți vedea, iar dacă o vezi, precis te înșel pentru că vezi ce nu poate fi real ca și cum ar fi. Ce nu poate să vadă dincolo de ce nu există, precis e o percepție distorsionată, ce percepe iluziile ca adevăr. Poate ea atunci să recunoască adevărul? Nu lăsa forma erorilor lui să te țină departe de, de cea la cărui sfințenie este a ta. Nu lăsa viziunea sfințeniei lui, a cărui vedere îți arată iertarea ta, să îți fie ascunsă de ce pot să vadă ochii trupului. Nu lăsa conștientizarea fratelui tău să ți fie blocată de faptul că îi percepi păcatele și trupul. Cu excepția aspectelor pe care le asociez cu trupul lui, care crezi că poate să păcătuiască, ce ai mai ataca în el? Dincolo de greșelile lui stă sfințenia lui și mântuirea ta. Nu tu i-ai dat sfințenia, ci ai încercat să-ți vezi păcatele în el ca să te mântuiești pe tine. Și totuși sfințenia lui este iertarea ta. Oare poți să fii mântuit făcându-l păcătos pe cel a cărui sfințenie e mântuirea ta? O relație sfântă oricât de recent născută trebuie să prețuiască sfințenia mai presus de toate. Valorile nesfinte vor produce confuzie în conștiință. Într-o relație nesfântă, fiecare e prețuit pentru că pare să justifice păcatul celuilalt. Fiecare vede în celălalt ceea ce îl împinge la păcat în ciuda propriei voințe, așa că își aruncă păcatele asupra celuilalt și i-a atras de el pentru a-și perpetua păcatele. Așa îi devine imposibil fiecăruia în parte să se vadă cauzând păcatul prin propria dorință de a-l face să fie real. Rațiunea însă vede o relație sfântă drept ceea ce este, o stare mentală comună în care și unul și altul își oferă bucuroși greșelile să fie corectate, ca să fie vindecați voios amândoi ca tot unitar. Bifurcarea drumului când ajungi la locul unde bifurcarea drumului e cât se poate de evidentă, nu poți merge înainte, trebuie să o iei fie într-o direcție, fie într-alta. Căci acum, dacă mergi tot înainte, în direcția în care ai mers înainte de a ajunge la răscruce, nu vei ajunge nicăieri. Întrecul scop al drumului parcurs până aici a fost acela de a decide în ce direcție să o iei acum. Cea care te-a adus aici nu mai contează. Nu-ți mai poate fi de folos. Niciunul dintre cei ce ajung până aici nu poate lua decizia greșită, deși poate amâna și nicio parte a călătoriei nu pare mai disperată și mai inutilă decât cea în care stai unde se bifurcă drumul și nu te hotărăști în ce direcție să mergi. Par grei doar primii câțiva pași în direcția cea bună, căci ai ales, deși crezi că mai poți să faci cale întoarsă, să o alegi pe cealaltă. nu e așa. O alegere făcută cu sprijinul puterii cerului nu poate fi desfăcută. Ai hotărât încotro să o iei. Nu există ceva care să nu ți se spună, dacă recunoști asta... Așa că stai cu fratele tău aici, în locul acesta sfânt, în fața vălului păcatului ce atârnă între voi și fața lui Hristos. Să se ridice. Ridică-l cu fratele tău, căci nu e decât un văl ce stă între voi. De unii singuri, fie tu, fie fratele tău, îl veți vedea ca un bloc solid de piatră și nu vă veți da seama cât de subțire e voalul care vă separă acum. Dar e pe ducă în conștiența ta și pacea a ajuns la tine chiar aici, în fața vălului. Gândește-te ce se va întâmpla apoi. Iubirea lui Hristos îți va lumina fața și se va răsfrânge de acolo într-o lume întunecată ce are nevoie de lumină. Și din locul acesta sfânt, el se va înapoia cu tine fără să vă părăsească nici pe tine, nici pe ea. Vei deveni mesagerul lui înapoiindu lui însuși. Gândește-te la frumusețea pe care o vei vedea tu care mergi cu el și gândește-te cât de frumoși vă veți spărea unul altuia tu și fratele tău, cât de fericiți veți fi să prifiți împreună după o călătorie atât de lungă și de solitară în care ați mers de unii singuri. Porțile cerului acum deschise pentru voi le veți deschide acum celor triști și nimeni nu va putea să nu se bucure văzând Cristosul din tine." Cât de frumos e ce ai văzut dincolo de văl, tabloul pe care îl vei aduce să lumineze ochii obosiți ai celor la fel de istoviți acum pe cât ai fost și tu odată. Cât de recunoscători vor fi să te vadă venind printre ei oferindu-le iertarea lui Hristos să le spulbere credința împăcat. păcat. Fie ce greșeală pe care o faceți tu și fratele tău, celălalt o va corecta cu blândețe, căci în viziunea lui frumusețea ta e mântuirea lui pe care o oferește de rău, iar tu vei fi ocrotitorul viguros al fratelui tău, oferindu de tot ce pare să se ridice între voi. Așa aveți cu treiera lumea cu mine, al cărui mesaj nu s-a dat încă tuturor, căci ești aici să îl lași să se primească. Oferta lui Dumnezeu mai e deschisă, dar așteaptă să fie acceptată și de la tine, care ai acceptat-o, se primește. În mâna ta, unită cu lui tău, se dă cu încredere căci tu, care o împărtășești cu el, ai devenit de bunăvoie păzitorul și ocrotitorul ei. Tuturor celor ce împărtășesc iubirea lui Dumnezeu, li se dă harul să devină dăruitorii darului pe care l-au primit, așa învață că ea al lor pentru totdeauna. Toate barierele dispar la venirea lor după cum s-a escaladat în cele din urmă fie ce obstacol ce a apărut până odinioară să se ridice și să le blocheze drumul. Acest văl pe care tu și fratele tău îl ridicați împreună deschide calea adevărului numai, nu numai pentru voi doi. Cei ce lasă să se ridice iluziile din mințile lor sunt mântuitorii acestei lumi, cu în lumea cu izbăvitorul lor și purtându-i mesajul speranței, al libertății și ale eliberării de suferință tuturor celor ce au nevoie de un miracol ca să fie mântuiți cât de ușor este să le ofere acest miracol tuturor. Niciunul dintre cei ce l-au primit pentru ei nu l-ar putea considera un lucru dificil, căci primindu-l a învățat că nu i s-a dat numai lui. Aceasta e funcția unei relații sfinte, să primiți împreună și să dați după cum ați primit. Cât stați în fața vălului, vă pare dificil. Întindeți însă mâna unită cu a fratelui tău și atinge acest bloc atât de greu în aparență și vei învăța cât de ușor îți alunecă degetele prin nimic. Nu e un zid solid Între tine și fratele tău și sinele sfânt pe care îl împărtășiți Stă doar o iluzie Slăbiciune și defensivitate Cum se depășesc iluziile? Sigur, nu prin forță sau mânie Nici opunându-li te în vreun fel Ci pur și simplu lăsând rațiunea să îți spună că ele merg împotriva realității Contrazic ce trebuie să fie adevărat Opunerea vine din ele, nu din realitate Realitatea nu se opune la nimic ce este pur și simplu nu are nevoie de apărare și nici nu o oferă. Numai iluziile au nevoie de apărare din cauza slăbiciunii. Și cum poate fi dificil să urmezi calea adevărului când singurul impediment e slăbiciunea? Tu ești cel puternic în acest pretins conflict și nu ai nevoie de apărare. Tot ce are nevoie de apărare nici nu vrei, căci orice are nevoie de apărare te va slăbi. Gândește-te pentru ce vrea EUL mecanisme de apărare. Pentru a justifica de fiecare dată ceea ce contrazice adevărul, sfidează rațiunea și nu are niciun sens. Așa ceva poate fi justificat? Ce altceva poate să fie decât o invitație adresată de menței să te scape de adevăr? Și de ce ai vrea să scapi dacă nu de lucrul de care te temi? Credința în păcat are nevoie de o apărare colosală la un preț enorm. Trebuie să sacrifici și să te aperi de tot ce oferă Spiritul Sfânt, căci păcatul e într-un bloc masiv din pacea ta și pus între tine și revenirea ei. Dar cum poate pacea să fie atât de fragmentată? Ea tot întreagă e și nimic nu s-a luat din ea. Vezi cum mijlocul și materialul viselor rele nu sunt nimic. În realitate, tu și fratele tău stați împreună cu nimic între voi. Dumnezeu vă ține de mână și ce poate să-i despartă pe cei ce i-a făcut una cu el. Tocmai de tatăl tău vrei să te aperi, dar rămâne imposibil să-ți iubirea pe din afară. Dumnezeu stă cu tine în liniște, neapărat și fără să se apere, căci numai în această stare de liniște stau puterea și forța Aici nu poate intra nicio slăbiciune, căci nu există nici atac și de aceea nici iluzii. Iubirea stă în certitudine, numai incertitudinea poate fi defensivă. Și toată incertitudinea e îndoială de tine însuți. Cât de slabă este frica, cât de mică și de nesemnificativă. Ce însemnată e în fața puterii liniștite a celor cărora li s-a alăturat iubirea. Iată-ți dușmanul, un șoricel înspăimântat ce vrea să atace universul. Care sunt șansele să reușească? Îți poate fi greu să ignori imperceptibilele căituri care îi proclamă omnipotența și vor să năbușească imnul de laudă încheinat creatorului său, pe care îl cântă veșnic la unison fiecare inimă din tot universul? Cine e mai puternic? Acest șoricel sau tot ce a creat Dumnezeu? Tu și fratele tău nu sunteți uniți de acest șoricel, ci de voia lui Dumnezeu. Și poate oare un șoricel să-i pe? cei pe care i-a unit Dumnezeu? de recunoaște cât de puțin stă între tine și conștientizarea unității tale cu fratele tău. Nu te lăsa amăgi de iluziile mărimi și grosimii, greutății, solidității și trăiniciei temeliei pe care ți le prezintă. Da, ochilor fizici li se pare un corp solid și imens, neclintit ca un munte, dar în tine e o forță la care nicio iluzie nu poate rezista. Acest corp doar pare de neclintit. Forța aceasta e irezistibilă în realitate. Prin urmare, ce trebuie să se întâmple când se întâlnesc? Poate iluzia neclintirii să fie apărată multă vreme de ceva prin care poți să treci liniștit? Nu uita când simți că se stârnește în tine nevoia de a fi defensiv în legătură cu ceva, precis te-ai identificat cu o iluzie și te simți de aceea slab pentru că ești singur. Acesta e prețul tuturor iluzilor. Nu există una care să nu se bazeze pe convingerea că ești separat. Nu există una care să nu pară că stă grea și solidă și neclintită între tine și fratele tău. Și nu există una peste care adevărul să nu poate trece fără efort și atât de ușor încât trebuie să fii convins, în ciuda a ceea ce ai crezut că este, că nu e chiar nimic. Dacă îți fratele, iată ce trebuie să se întâmple, căci numai lipsa disponibilității tale de a trece cu vederea ce pare să stea între fratele tău și tine, face lucrul respectiv să pară impenetrabil și apără iluzia că e de neclintit. Lumina relației sfinte Vrei libertatea trupului sau a minții, căci nu le poți avea pe amândouă. Care dintre ele are valoare pentru tine? Care din ele e obiectivul tău? și pe una o vezi ca mijloc, iar pe cealaltă ca scop, și una trebuie să se pună în slujba celeilalte și să ducă la predominanța ei, sporindu-i importanța prin diminuarea propriei sale importanțe. Mișloacele se pun în slujba scopului, iar când se atinge scopul, valoarea mișloacelor descrește, fiind eclipsată complet când se recunoaște că sunt lipsite de funcție. Nimeni nu poate să nu tânjească după libertate și să nu încerce să o găsească, dar o va căuta unde crede că este și că poate fi găsită. O va crede posibilă pentru minte sau pentru trup și, alegând una, o va pune pe cealaltă în slujba celei pe care a ales-o ca mijloc de a o găsi. Unde s-a ales libertatea trupului, mintea e folosită ca mijloc a cărui valoare constă în capacitatea ei de a născoci moduri de a obține libertatea trupească. Dar libertatea trupului nu are înțeles, așa că mintea se consacră slujirii unor iluzii. E o situație atât de contradictorie și de imposibilă încât cine o alege nu are idee ce are valoare. Dar chiar și în această confuzie atât de profundă încât nu se poate descrie, Spiritul Sfânt așteaptă cu o răbdare plină de blândețe, la fel de, singură, la fel de sigură de rezultat, pe cât e el de sigur de iubirea creatorului său. El știe că această decizie smintită a fost luată de cineva atât de drag creatorului său, pe cât și e de dragă iubirea și însăși. Să nu te preocupe chiar deloc cum poate el să schimbe atât de ușor rolul mijlocului și al scopului în ce iubește Dumnezeu și în ce vrea liber pentru totdeauna. fi mai degrabă recunoscător că poți fi mijlocul care servește propriului său scop. E singurul serviciu ce duce la libertate. Pentru a servi acestui scop, grupul trebuie văzut nepăcătos, căci obiectivul e nepăcătoșenia. Lipsa contradicției face tranziția lină de la mijloc la scop la fel de ușoară ca trecerea de la ură la recunoștință ochilor care iart. Vei fi sfințit de fratele tău folosindu strupul doar în slujba celor nepăcătoși. Și îți va fi cu neputință să urăști cei în slujba celor pe care vrei să-i vindeci. Această relație sfântă de o inocență încântătoare, de o putere colosală și o lumină cu mult mai strălucitoare decât a soarelui ce luminează cerul pe care îl vezi, e aleasă de tatăl tău ca mijloc pentru propriului plan. Fi recunoscător că nu slujește propriului tău plan." Nimic din ce se încredințează acestuia nu poate fi folosit greșit și nimic din ce se dă acestuia nu poate să nu fie folosit. Această relație sfântă are puterea să vindece toată durerea, indiferent de forma ei. Nici tu, nici fratele tău nu puteți servi de unii singuri. Vindecarea asta doar în voia voastră că căci aici e vindecarea ta și aici vei accepta ispășirea. Și în vindecarea ta se vindecă fiimea, pentru că voia ta și a fratelui tău sunt îngemânate. Dinaintea unei relații sfinte nu există păcat. Forma greșelii nu se mai vede, iar rațiunea, unită cu iubirea, privește liniștită toată confuzia, mulțumindu-se să remarce că a fost o greșeală. Și atunci, aceeași ispășire pe care i-a acceptat-o în relația ta corectează greșeala și lasă în locul ei o parte din cer. Cât de binecuvântat ești tu care ai lăsat să se dea acest dar. Fie ce parte din cer pe care o aduci, și se dăție. Și fiecare gol din cer pe care îl reumpli cu lumina veșnică pe care o aduci, se răsfrânge acum asupra ta. Mijlo cele nepăcătoșenii nu pot ști de nicio frică pentru că duc numai iubire cu ele. Copil al păcii, ți-a sosi lumina. Nu recunoști lumina pe care o aduci și totuși ți-o vei aminti. Cine își poate refuza viziunea pe care le o aduce altora? Și cine nu a reușit să recunoască un dar pe care l-a lăsat depus în cer prin el însuși? Gentilul tău serviciu dat Spiritului Sfânt e un serviciu adus ție însuți. Tu, care ești acum un mijloc în serviciul lui, trebuie să iubești tot ce iubește el. Și ce aduci e reamintirea ta a tot ce e etern. Nici urmă de ceva aflat în timp nu poate rămâne mult într-o minte pusă în slujba celor veșnice. Și nicio iluzie nu poate tulbura pacea unei relații care a devenit mijlocul păcii. Când îți vei privi fratele cu o iertare de plină, din care nu exclus nicio greșeală și de care nu ascunzi nimic, ce eroare va putea să existe ori și unde pe care să nu o poți trece cu vederea? Ce formă de suferință îți va putea bloca vederea împiedicându-te să vezi dincolo de ea? Și ce iluzie vei putea să nu recunoști ca o greșeală? O umbră prin care treci fără de spaimă? Dumnezeu nu lasă nimic să i perturbe pe cei a căror voie e a lui, iar ei vor recunoaște că voia lor este a lui pentru că slujesc voia lui și o slujesc de bunăvoie Și va putea să le întârzie mult reamintirea a ce sunt? Îți vei vedea valoarea prin ochii fratelui tău și fiecare în parte va fi eliberat când își va vedea Mântuitorul în locul atacatorului care a crezut că este. Prin această eliberare se eliberează lumea. Acesta este rolul tău în aducerea păcii, căci ai întrebat ce funcție ai aici și ți s-a răspuns. Nu căuta să o schimbi, nici să o înlocuiești cu un alt obiectiv. Aceasta ți s-a dat și numai aceasta. Accept-o pe aceasta și îndeplinești-o de bunăvoie, căci e la latitudinea Spiritului Sfânt ce face cu darurile pe care le dai fratelui tău, cui le oferă unde și când. El le va acorda acolo unde sunt primite și binevenite. Îl va folosi pe fiecare dintre ele în scopul păcii, și nu îi va scăpa niciun nimănui, niciun surâs, orică de mic, și nicio disponibilitate de a trece peste cea mai minusculă greșeală. Ce poate fi decât o binecuvântare universală să privești cu caritate ce iubește tatăl tău? Extinderea iertării e funcția Spiritului Sfânt. Las-o în seama lui. Preocuparea ta să fie doar aceea de a-i da lui ce poate fi extins. Nu păstra secrete îndunecate pe care nu le poate folosi, ci dă micile daruri ce pot să fie extinse de apururea de el. El îl va lua pe fiecare și îl va preface într-o forță viguroasă în scopul păcii. El nu îi va refuza nicio binecuvântare, nici nu îl va limita ta în niciun fel și va adăuga la el toată puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu să facă din fie mic dar de iubire o sursă de vindecare pentru toți. Fiece mic dar pe care îl oferi fratelui tău, face lumină în lume. Să nu te preocupe întunericul, mută-ți privirea de la el la fratele tău și lasă întunericul să fie împrăștiat de cel ce cunoaște lumina și o pune în fie ce calm surâs de încredere și credință cu care îți binecuvintezi fratele. De învățarea ta depinde binele lumii și numai aroganța neagă puterea pe care o are voia ta. Crezi oare că voia lui Dumnezeu este lipsită de putere? Să fie asta o dovadă de smerenie? Tu nu vezi ce ți-a făcut convingerea aceasta. Te vezi vulnerabil, plăpând și ușor de distrus în voia unor nenumărați atacatori mai puternici decât tine." Să vedem fără ocolișuri cum a apărut greșa la aceasta, căci stă aici îngropată ancora grea ce pare să țină pe loc frica de Dumnezeu, neclintită și solidă ca o stâncă. Cât timp rămâne aceasta, așa va și părea să fie. Cine poate să l atace pe fiul lui Dumnezeu și să nu i atace tatăl? Cum poate fiul lui Dumnezeu să fie slab, fragil și lezne de distrus, dacă nu cumva e tot așa și tatălui? Tu nu vezi că fie ce păcat și condamnare pe care le percep și le justifici sunt un atac la tatăl tău. Iată de ce nu s-a întâmplat, nici nu pot, poate fi real. Tu nu vezi că asta e ce încerci să faci din cauza credinței tale că tatăl și fiul sunt separați și trebuie să crezi că sunt separați din cauza fricii, că își pare mai nepericulos să îl atași pe altul sau pe tine însuți, decât să atași marele creator al universului a cărui putere o cunoști. Dacă ai fi una cu Dumnezeu și ai recunoaște această unitate, ai ști că puterea lui e a ta. Dar nu-ți vei aminti asta cât crezi că atacul de orice fel are vreun înțeles. El nu se justifică în nicio formă pentru că nu are niciun înțeles. Singura situație în care s-ar putea justifica este aceea în care tu și fratele tău ați fi separați unul de altul și ați fi separați cu toții de creatorul vostru. Căci numai atunci ar fi posibil să ataci o parte a creației fără întreg, fiul fără tată și să îl ataci pe altul fără tine sau să îți faci rău fără ca altul să simtă vreo durere și convingerea aceasta o vrei. Dar în ce constă valoarea ei dacă nu în dorința ta de a ataca fără a te pune în pericol? Atacul nu e nici periculos, nici nepericulos. E imposibil, căci universul este una. Nu ai alege să-i ataci realitatea dacă nu ar fi esențial să ataci ca să-l vezi separat de cel ce l-a făcut. Așa că iubirea apare că poate să atace și să devină înfricoșătoare. Numai cei diferiți pot ataca. Așa conchis că, din cauza că poți să ataci, tu și fratele tău, precis, sunteți diferiți. Spiritul Sfânt îți explică însă altfel. Din cauza că tu și fratele tău nu sunteți diferiți, nu poți să ataci. Ambele poziții sunt concluzii logice. Fiecare în parte poate fi susținută, dar niciodată în două deodată. Singura întrebare la care trebuie să se răspundă pentru a decide care dintre ele trebuie să fie adevărată e dacă tu și al tău frate sunteți diferiți. De pe poziția înțelegerii tale, păreți să fiți și de aceea pot să ataci. Dintre alternative, aceasta pare mai firească și mai aliniată la experiența ta, de aceea e necesar să ai alte experiențe mai pe linia adevărului pentru a te învăța ce e firesc și adevărat. Aceasta e funcția relației tale sfinte: că și ce gândește unul, celălalt va resimti cu el odată. Poate să însemne altceva decât că mintea ta și a fratelui tău sunt una. Nu privi cu frică acest fapt fericit și nu te gândi că îți pune în spinare o povară grea, căci atunci când îl vei accepta cu bucurie, îți vei da seama că relația ta e o reflexie a unității dintre creator și fiul său. Între minți ce se iubesc nu există separare și fiecare gând pe care îl are una o bucură pe cealaltă fiindcă sunt aceeași minte. Bucuria e nelimitată pentru că fiecare gând luminos de iubire își extinde ființa și creează altele din propria-i ființă. Nu există diferențe niciunde în el, căci fiecare gând se aseamănă însuși. Lumina care vă unește pe tine și pe fratele tău se răsfrânge în tot universul și ce vă unește, vă face una cu creatorul vostru, iar în el toată creația e reunită. Vei regreta oare că nu te teme de unul singur, când relația ta te poate învăța de potrivă că puterea iubirii e în ea, făcând imposibilă toată frica? Nu încerca să păstrezi un pic din eu cu acest dar că și s-a dat să îl folosești și nu să l faci să fie obscur. Ce te învață că nu te poți separa, neagă eul. Lasă adevărul să decidă dacă tu și fratele tău sunteți diferiți sau același și să te învețe care este adevărul.